Kapittel 65 Jeg har latt mig søke av dem som ikke hadde spurt etter meg. Jeg har latt mig finne av dem som ikke hadde lett etter meg. Jeg har sagt «Her är jeg! Här är jeg!» till en nasjon som ikke påkalte mitt namn. Jeg har brett ut mine hender hele dagen til et gjenstridig folk, til dem som vandrer på den vei som ikke er god, etter sine tanker. Det folk som består av dem som bestandig krenker meg like opp i mitt ansikt, som offrer i hagene og frambringer offerøyk på teilsteinene, som setter seg blant gravstedene, som også tilbringer natten i vaktyttene, som spiser svinekjøtt, ja, som har kraften av vemmelige ting i sine kar. Disse som sier Håll dig for dig selv! Närm dig ikke mig, for jeg kommer visslig til å overføre helhet til dig. Disse er en røyk i mine nesebord, en ild som brenner hele dagen. «Se, det står skrevet framfor meg. Jeg skal ikke forbli taus. Nei, jeg vil gi lønn. Ja, jeg vil gi dem lønn i deres egen barm, for deres egne misgjerninger og for deres forfedres misgjerninger på en og samme tid», har Jehova sagt. «Fordi de har frambrakt offerøyk på fjellene og hånt meg på høydene, så vil jeg allerførst måle opp deres lønn i deres egen barm.» Dette er hva på samme måte som den nye vinen finnes i klasen, og en må si, ødelegg den ikke, for det er en velsingel siden. Slik skal jeg gjøre for mine tjenere skyld for ikke å ødelegge alle. Og jeg vil la et avkom utgå fra Jakob, og fra juda arvingen til mine fjell. Og mine utvalte skal ta de eige og mine tjenere skal bo der. Og Saron skal bli en beitemark for sever, og akor lavsletten et hvilested for kveg, for mitt folk som vil ha søkt meg. Men dere er de som forlater Jehova, de som glemmer mit hellige fjell, de som dekker bord for lykkeguden, og de som skjenker blandet vin for skjebneguden. Og jeg vil bestemme dere for sverdet, og dere skal alle sammen bøye dere ned for å bli slaktet. For jeg kalte, men dere svarte ikke. Jeg talte, men dere lyttet ikke. Og dere fortsatte å gjøre det som var ondt i mine øyne. Og det som jeg ikke fant behag i, det valgte dere. Derfor, detta er vad den suverene Herre Jehova har sagt. Se, mine tjenere skal spise, men dere skal sulte. Se, mine tjenere skal drikke, men dere skal tørste. Se, mine tjenere skal fryde seg, men dere skal skamme dere. Se, mine tjenere skal rope av glede på grunn av hjertets gode tilstand, men dere skal skrike på grunn av hjertets smerte, og dere skal hyle på grunn av åndens sammenbrudd. Og dere skal visselig etterlate deres navn til en edd for mine utvalgte. Og den suverene Herre Jehova skal sannelig la hver enkelt av dere lide døden. Men sine tjenere skal han kalle med et annet navn. Så den som velsigner seg på jorden skal velsigne seg ved troens Gud. Og den som kommer med en edfestet erklæring på jorden skal sverge ved troens Gud. Fordi de tidligere trengsler virkelig skal være glemt, og fordi de virkelig skal være skjult for mine øyne. «For se, jeg skaper nye himler og en ny jord, og de tidligere ting skal ikke minnes, og de skal ikke stige opp i hjertet. Men dere skal juble og glede dere for evig over det jeg skaper. For se, jeg skaper Jerusalem til en årsak til glede, og hennes folk til en årsak til jubel. Og jeg vil glede meg over Jerusalem og juble over mitt folk.» og det skal ikke mer høres lyd av gråt eller lyd av klagerop i henne. Fra det stedet skal det ikke mer være et som bare blir noen få dager gammelt, eller en gammel man som ikke fyller sine dagersmål. For en som dør 100 år gammel er bare som en gutt, og synderen, selv om han er hundre år gammel, vil ondt bli nedkalt over ham. Og de skal visselig bygge hus og bo i dem, og de skal visselig plante vingårder og spise deres frukt. De kommer ikke til å bygge, og en annen til å bo. De kommer ikke til å plante, og en annen til å spise. For som treets dager skal mitt folks dager være, og sine hennes verk kommer mine utvalgte til å bruke fullt ut. De skal ikke slite forjeves, og de skal ikke føde barn til en plutselig forferdelse, for de er det avkom som består av Jehovas velsignede, og deres etterkommere med dem. Og det skal sannelig skje. Før de roper skal jeg selv svare, mens de enda taler skal jeg selv høre. Ulven og lammet skal beite sammen, og løven skal ete halvn som oksen, og slangen skal ha støv til føde. De skal ikke volle noen skade, og ikke ødelegge noe på hele mitt helige fjell, har Jehova sagt.»